eta iso ka iso, ongiet horri, jarduerara. <coughs> bueno, oa bai, oa sintetikoa izatez, saiatuko nez barragurea sartzen zaizen, aurrekoan saiakera hori zen, gidoia horretarako prestatu ez, baina jo, azkenean ere luzatu naiz. Bueno, gidoietan moldaketatxoak eginez, espero dut ontan, alburu ere sintetikotasunarena lortzea eta zer, zer sintetizaten saiatuko naiz? Ba, 3. jarduera interesgarria egin zaidana eta Beategia proiektua behatzuz eh landuko duguna. Hori izango da eh, oraingogaia Beategia, eh, Beategia proiektua eta hau, hau behatzen, bueno, ateratako impresioak egindako Galdereetan, amaieratik hasiko naizkasu honetan galdetzen base, baitzen, ja beategia beategi e, digital kolaboratibo hau kolaboratibo hititza komiartean utziko dagu eta beste eztda baterako utziko dagu. Beategi hau e, e, zabaldu eta indartzeak zentsua duen baduen garrantzirik zertarako erabilikoen nukeen Hortika hasi nahi dut e, esan nahi delako iruditzen zaitela, horrelako esparru batean, ez e, txikian, e, Euskal Komunikabideen esparruan horrelako beategi bat izatea luxua bat dela. Luxua azentzu honean, eh? e, ez da egon barrez duen zerbait delako baizik eta segurazki horrelako nolaiteko komunitate batek e, izatea zaila duen e, zerbait delako eta badauka eta alde horretatik ba, zoriontzeko ekimenaino iruditzen zait. Iruditzen zaitelako esparrua askotan, e, no, edo zen estrategia edo etorkizunaren lanketa egin nahi badagu datuak izatea, e, ikerketa jasotzea, e, ikuspegi ezberdinak, e, elkarrekin irakurtzea, eh, gertatuen aztertzea, baina datorrena, ez, e, e, nola izango den e, aurre ikusten saiatzea ezinbestekoa dela. E, bereziki komunitarioa diren ekimenetan, eh, kooperaatua diren ekimenetanite merkatutik kanpoko logiketan eh, ez bere toki egin nahi duten ekimenetan, oraindik ere garrantzitsuagoa da azkenean horrez globalitatearen eta ez merkatu globalen eh, esparru horretan eh, bizirauteko eh, beharrezkoa dauko abulako inteligentzia. Eh, intelijentzia jardutea, eta inteligentzia zerbitzu propioak izatea, eta hau, azken finean, behatokia horixe da, intelijentzia zerbitzu zerbitzu propio bat, eh? bere <laughs> zean, hasierako eh, aurkezpenean esaten da, antena bat eh, izan nahi dula, lurraldean kokatutako antena bat, eta bueno, ba, hori da, ez, azken nien intelijentzia zerbitzuek antena jartzen dituzte, informazio asko jasotzen dute, hori prozesatzen dute eta prozesamendu horretatik eh bueno, estrategiak eh garatzen dituzte eszenario ezberrinetan eh oinarrituta. Eh tresna badago, e, tresna e, arakatzen egondu naiz eh e, interesarria da, bueno, e, dakit, e, hola, duda tekniko batzuk agertu zaizki etez dagoen datutegia e, tekniko teknikok gain separatua zehaguegune orokorretik, baina, bueno, pentsatzen dut teknologia ezberdinekin egina daudela, eta, bueno, ez dela jakin ondo, ondo bateratzen hori, obekuntzalako e, proposain bat, datutegiaren eta eta guegune orokorraren arteko bateraketa hori e, obea izatea. Gero ere, harritu nahu, e, ikerketen atalean eta 2008, 2008, 2008 arteko eh, ikerketak aurkitu ditu dalako. Eta igual, be, begiratzeno naiz, orain berriro begiratu zaket baina ez dut, eh, 2008 tiktik aratauko, eh, ez, eh, txostenik edo aurkitu. Zabar, 2008, borkasalza -200, esena, 2008, txasne -200, bermudez, eta, bueno, urte bai ez, urte karietan -200 arteko urtekariak egin daude baina harigarria egin zait txostenena arazoien bat egon bardu seguru nago baina eh harigarria egin zait 2016ko txosten bat izan ikazkena 2022an gaudelarik eta ez e, komunikazioaren eta batez ere humanitate digitalen ikuspegitik komunikazio digitalaren esparroa hain aldakorra izan da, 2016ko ba, ikerketa bat e, ulertu daiteke E, baliagarria izan arren eh zarkituta ere aurkitu dezakegula, eh? eta ez egotea txosten saugarik, eh berrituago hori, ba, arritu harritu bestalde, eh dua aukatena da, ba, datutegia tutegia e, berritzen den, e, hori. Horrelako datutegietan <coughs> oso gauza importante da Bestalde albistetan eta online eh ez? eh informazioaren inguruko eh, bueno, ere muak eta eguneratuak eta aurkitu ditut eta bueno, hori ere interesgarria izaten da. Hor kontua, eh tres nabago, antena diseinatua dago, informazio asko dago, eguna pasatu daitezke interesokita informazioa erakurtzen, baina ez da ez da ez aiten argi helitzen da, eh zen bateraino informazio hori, e, ez eh, bueno, ma, haspi maraton neurtu aztertuko da pentsatzen dut ebestelako ikerlanak egiteko eskaintzen da norri batean naiz desaktualizatu dagoen kasu batutan baina parte propositiboa edo e, iruditzen zait, e, no falta dela edo edo gutxuna gutxuna dela baino ezat kasuan ez da e, bereziki aurkitu ez e, informaziotik e, inteligentiara egon transito horretan e, sortutako informazio gehiagirik. E, Horregon golitzake, e, segura eski, bueno, a, erronka bat, bakit ez da, ez da, ez dela errexa, azkenean horrek ere eskatzen dulako e, lan asko eta denbora invertitzea horretan eta nolaiteko dedikazioa ere e, de horretara. E, segura eski gainera e, horrek eskatuko luke, nolait, akademiaz kanpoko logiketan egindako inteligentzia ariketak egitea, eh, ez hainbeste e, txostenak edo ikerketak akademiaren beharretan oinarrituta, baizik eta, e, e, ekimenen bategi honetan batzen diren e, eragileek behar dituzten e, txosten, e, informazio eta proposamenen e, lanketak, ez? Eh aurkitu barkoliake eta hori ez da inbeste ikerketa gehiago da, ez? eh edo ikerketa <coughs> aplikatua proiektuetara, da, bon, e, normalean eh ez akademia ta enpresa edo egitearen artean dagoen e, arrakala horretan ba, dagoen utsune hondietako bat, eh segurazki horrelako tresna da teukita e, konpondu litekena. Konpondu edo estrategiak e, garatu ahal izango liraketena. E, esan dut, e, lusiu bat iruditzen zait, e, gainera, ez, epizkate informazioan e, gainetik e, flan erugintzan ibili ondoren, e, ni behintzat ateratzen duten beste ondoriotako gada e, Euskal Herrian, e, komunika Euskarazko komunikazioaren e, proiektuen han oso handia dela, hain komunitate txikirako iruditzen zait, eh, anistasun handia dagoela, eta hori eh, aurreko lanketa batean ikusi dugu bezala, izkuntzean anistasuna garrantzitsua den bezala, eh, ikuspegi komunitario batetik eh, proiektuen anistasuna ere garrantzitsua da. Eh? Merkatu ikuspegi batetik jardungoa denun, nolai konzentrazioa, efizientzia horrelako eh, kontzaituetara jokoen uke, eta anistasuna hori zora arazo bezala ikusiko litzake. Seguroen ebadago, eh? euskal komunikazioaren esparruan, eh analista sunori arazo bezala ikusten duenik balioa eman barrean, baina nikuste e, balioan jarri eh ikuspegi komunitarioan hits batetik hor e, hori aberastasun bezala e, ez e, definitu eta hortik souraski gauza asko egin a izango dirake. Beategian beste ja, parte propositibora junaz e, iruditzen zait falta dela E, Euskal Esparru komunikatiboaren eta e, digitalizazioaren inguruko azterketa ekonomikoak edo proiektu sozoekonomikoen e, e, azterketak zerke maten duen resilientzia, zein dien benetan egoera ekonomikoak e, askotan tabu ezela lan tzen diena, baina nik asko lagunduko luketenak e, zera ez, e, aurrera begirako estrategiak lantzeko ere Baino e, diru laguntzen, ez diru laguntza famosoen Esparruan parruan, eh, lehiak hortasun eh, logika batean sartu daudenez eh, komunikabide komunitario txiki asko eta horregatik askoko homologazio estrategiaretara jotzen duten ez, zaila iruten zait gaur eguno paradagiman eh, interkooperazio estrategiak eh, abiatzea eta instre, in, interkooperazio estrategia horiek gauzatualizateko ezinbestekoa den informazio ekonomikoa eta estrategikoa elkarbanatzea. Irutzen zait, beategia izan litekeela horretarako lehenengo abia bat ere. Sektorean lana indet eta badakit, ba, ez, bere delaian kontseiluarekin antzekoa gertatu zen. Pentsatzen da takimenekin ere, ez dela oso grutibileko, baino interkooperazio logiketan, ez, e, aritzeak eskatzen duen eh nolabaiteko bilustea, ez, eta batez ere ekonomiaren eta estrategien bilustea ba, bon, ba ez da enpresa eta Nik behintzat ez ditut e, zantzu askorik e, ikusten. E, Iru zaite eta honekin bukatzen dut, e, egoera ez dela aintxarra txarra, han iztasun hori aproitxatu etekela interkooperazioan txertatzen badagu, eredua ekonomikoak homologaziotik, zera e, interkooperazioa eta ekonomia sozialak ematen dituen hain tresnetara eramaten baditugu, e, asko dago laira horri ikerketa asko dago egiteko, datu asko edago jasotzeko, eta bideo horretan, e, batez ere erronka digitalei aurre egiteko, bai teknologiko aldetik, bai e, azpiegitura aldetik, bai edukien aldetik, bueno, ba, egiteko asko dago, beti ere e, ikuspegi e, irekili hurre eta elkarra banatu batekin egiten bar, Horixe. xe, onak bertan lan eginduten ez, eta bueno, ba... Azko dago egiteko hore